A köztársaság közigazgatási épületének nyugodt szépsége, annak csörgedező szökők és tükrösima tavacskáival, díszes oszlopaival és egymástérő szobraival elrejtette a benti űrzavart. A hír eljutott Jodáig és a Jedi tanácsig, és most tőlük a főkancellárhoz és a szenátusi vezetőkhöz, hogy a köztársaság szétesik. A hangulat Pálpatin főkancellár irodájában egyszerre volt komor és örjöngő. Mindenkit elárasztott a csüggedés érzése, a cselekvési kényszeré és a nyilvánvaló tehetetlenség miatti csalódottság. Joda, Mészvindú és Kiadi Mundi képviselték a dzsediket, nyugalmat árasztva az ideges és feszült bél organa, és az Ák szenátor és Jar, Jar Binks képviselő felé. Palpatin hatalmas íróasztal mögül hallgatta őket, szemmel látható kétségbeeséssel, a segédje, Miss Amedda pedig mellette állt és a könnyeivel küzdködött. Csend a szobában néhány hosszú pillanatig, miután Mész befejezte a geonózisról származó üzenet ismertetését. Joda apró támaszkodva Bél organára pillantott, erre a mindig megbízható hozzáértő emberre és enyhén viccentett. Az alderáni szenátor vette a jelzést és megnyitotta a vitát. A kereskedő föderáció háborúra készül, mondta. obi van jelentése nem hagy kétségete felől. Amennyiben a jelentés hiteles, vágott közbe azonnal a heves Ask Hák. Az, biztosította őt Mész és Ask Hák, az izgága szenátor elfogadta ezt. Valójában Jóda megértette, hogy azt Ák csupán azért tette a megjegyzést, mivel azt akarta, hogy a Jedik nyíltan támogassák a jelentést, és ezzel bizonyítsa a többieknek, hogy a helyzet a katasztrófa szélére sodródik. Gyúkú nyilván egyességet kötött velük, értelmezte Pápatin főkancellár. Le kell állítanunk őket, mielőtt készen állnának, vélte Bill Organa. Gyargyár Binks középre lépett, és bár remegett egy kicsit, de legalább a nyelvét a szájába tartotta. – Bocsánat, díszdelent reméltó fölganzellár ura! – kezdte a ganga. – Talán ezek a dzsenék bevégezik a lázadó sereget. – Köszönöm, Gyargyár! – felelte udvariasan Pálpatin, majd Jodához fordult. – Jodamester, hány dzsenit tudnak a geonózisra küldeni? Jedik ezrei vannak szerte a galaxisban, felelte a kis Jedi mester. Különleges megbizatásra csak kétszáz elérhető. Minden tiszteletem a Jedi rendé, mormolta Bill organa, de ez nem hangzik elégnek. Tárgyalások útján tartják fenn a békét a Jedik, felelte Joda. Háborút kezdeni szándékukban nem áll folyamatos nyugalma, csak még inkább kihozta sodrából az izdága ázk Az egyezkedésnek vége? kiáltotta. – Most már szükségünk van arra a klon hadseregre. Joda lassan a szemét. Fájdalmat okoztak neki az elhangzott rettenetes szavak. – Fájdalom, az egyezkedésnek még nincs vége, mondta Bél Organa. – A szenátus nem fogja jóvá hagyni a hadsereg használatát, amíg a szeparatisták meg nem támadnak és akkor valószínűleg már túl késő lesz. Ez helyzet, merészet közbeszólni Mász amedda. A szenátusnak meg kell szavaznia a szükséghelyzetet, és a hatalmat a főkancellára ruháznia. Akkor ő jóvá hagyhatja a klónok bevetését. Pálpatin hátrahőkölte javaslat hallatán, mely láthatóan mélységesen megrázta. De melyik szenátor venni a bátorságot, hogy előterjesszen egy ilyen radikális indítványt? kérdezte habozva. Majd én! jelentette ki Ask Ák. Mellette Bél organa akaratlanul is felkuncogott és a fejét rázta. <gül> Attól tartok, önre nem hallgatnának. És rám sem tette hozzá sietve, amikor Ask Ák vadul ránézett. Túl sok politikai kapacitásunkat áldoztuk már arra, hogy a szeparatisták filozófiájáról vitázzunk és beavatkozást sürgessünk. A szenátus nem venné többnek az indítványunkat, mint újabb figyelemfelkeltésnek. Olyan hangra lenne szükségünk, aki eddig azt ellenzéket képviselte, és a véleménye megváltoztatásával adnasújt a jelenlegi szituációnak. Bár csak itt lenne Amidal a szenátor, kívánta más Amedda. Jar Jar Binks habozás nélkül ismét előlépett. – Itt vagyok én, főkancellár, – mondta a ganga annyira felhúzva csapott vállait, amennyire csak lehetséges. – Én majd megnezem, mondta tisztelet teljesen a többieknek. – Én majd előnerjesztem az indítványt, ami a hadalmat a kenyémes úr kézébe adja. Pálpatin az izgalomtól reszkető gangáról bél organára nézett. Ő, Amidala nevében beszél, mondta az alderáni szenátor. Mindenki tisztában van azzal a szenátusban, hogy Jar Jar Binks szavai Amidala szenátorról haját tükrözik. Palpatin zoldal rábólintott, és Jóda erős félelmet érzékelt belőle, mintha tudná, hogy rá fogják ruházni a legveszélyesebb pozíciót, amit ő és a köztársaság valaha is ismert. Lassan elfordulva az energiamezőben, amelyben sercegő kék energiaszálak tartották fogva, Obi-Wan csak tehetetlenül nézte, ahogy Gyukogrof lép be a szobába. A méltóság teljes tartású férfi odasétált a Jedi elé, olyan arckifejezéssel, mely mély szimpátiáról tanúskodott, ám amelyben Obi-Wan nyilvánvalóan nem bízott. Áruló, csikorogta Obi-Wan. Hello, barátom, szólalt meg Gyukog. Ez tévedés, a rettenetes tévedés. Túlságosan messzire mentek. Ez őrület. Úgy tudtam, te vagy itt a vezető, Gyuku. Felelte Obi-Van olyan egyenletes hangon, ahogy csak tudta. Ehhez nekem semmi közön biztosíthatva, bizonyította az ex-jedi. Úgy tűnt, szinte megbántotta a gyanúsítás. Ígérem, haladéktalanul követelni fogom, hogy engedjenek szabadon. Nos, remélem nem telik sok időbe. Dolgom van obi van apró repedést észlet gyúkú sajnálkozó kifejezésében. Egy parányik is Dühöt. Megkérdezhetem, mit keres egy zsedilóvag a geonóziszon? Pillanatnyi tétóvázás után obi van úgy gondolta, nincs sok veszítenivalója, és megpróbálta tovább piszkálni gyukut hogy bökje ki az igazságot. Egy Django Fett nevez fejvadászt követtem. Ismered őt? Amennyire tudom, itt nincsenek fejvadászok. A geonózik nem bíznak bennük. Bízni. Ez jó szó, gondolta Obiban. Ezért senki nem hibáztathatja őket, válaszolta kitérően. De ő itt van, biztosíthatlak. Gyúgugró hallgatott egy darabig, aztán bólintott, nyilvánvalóan elfogadva a tényt. Nagyon sajnálatos, hogy ösvényeink sohasem keresztezték egymást ezelőtt, Tobiban, mondta kedves előzékeny hangon qui mindig elismerően beszélt rólad. Bárcsak még élne. Jó jönne most a segítsége. Qui-Gon Jin sohasem állna melléd. Ne légy ebben olyan biztos ifjú, Jerry? Vágtarágy Jukugrof azonnal zavarba egy tőmosójal az arcán, amely magabiztosságról és higgadságról árulkodott. Elfelejtetted, hogy Qui-Gon valaha az én növendéke volt, mint ahogy te az övé. Szerinted ez fölötte áll a hűségnek, mely a Jedi tanácshoz és a köztársasághoz kötötte? Minden tudott a szenátusba folyó korrupcióról, folytatta Gyukó annélkül, hogy kihagyott volna akár egy szívdobbanásnyit. Korruptak valamennyien. Természetesen. Joda és Mace Windu is. De qui sohasem tartott volna ki, amellett a status mellett, ha tudja azt az igazságot, amit én tudok drámai szünetet tartott, amely közbevetést követelt Obi-Vantól. Az igazságot? Az igazságot, mondta a magabiztos gyúkú. Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy a köztársaság a szít, sötét lordjának uralma alatt áll? Ez mélyebbre hatott, mint az őt fogvatartó energiaszálak bármelyike. Nem, ez, ez nem lehetséges. Az elméje pörgött, és valami érvet keresett. Ő volt az egyetlen az élő Jedik között, aki harcolt egy Seed Lorddal, és ez az összecsapás szeretett mesterek Vygon életébe került. A Jedik tudnának erről. Az erő sötét oldala elhomályosítja a látásukat, barátok, magyarázta nyugodtan Gyúrkú. Több száz szenátor áll jelenleg a befolyása alatt annak a Seed Lordnak, akinek a neve Darth Sidious. Nem hiszek neked... Mondta, ahogy van határozottan, és azt kívánta, bár csak olyan szilárdan tudná tagadni azt az igazságot, mint ahogyan kijelentette. A kereskedő föderáció alkirálya valaha szövetségese volt ennek a Darth Magyarázta Gyukuk, és ismerve az egy dekáddal ezelőtti eseményeket, ez hihető állításnak tűnt. De őt tíz évvel ezelőtt cserben hagyta a sötét lovat. Hozzám jött segítségét Mindent elmondott. A Jedi tanás nem hit volna nekem. Sokszor próbáltam figyelmeztetni őket, de nem hallgattak rám. Amikor majd érzékelik a sötét ford jelenlétét, és rádöbbennek a hibájukra, már túl késő lesz. Mellém kell állnod, Obi-van, és együtt elpusztítjuk a szítet. Mindez annyira észszerűen, annyira logikusnak hangzott, és annyira illett ahhoz a szóbeszédhez, amit Obi-van groflor hallott. Ám a sejmes szavak mögött ott lapult a valóság, ami pozdorjává zúzta el logikát. Sohasem állok mellé, gyúkú. A művelt és tekintélyes férfi mély, csalódott sóhajjal nyugtázta ezt. Aztán hátat fordított, hogy távozzam. Szabadon, bocsátásod nehézségekbe ütközhet, vetette vissza a válla fölött. Aztán kiment. A geonóziszt közeledve Anakin ugyanazokat a technikákat használta, mint Wan. A geonózist közeli Asterida gyűrűbe rejtőzött el a návói csillaghajóval, a járőrőző föderációs flotta elől. És akárcsak mentora, a padaván is felismerte a nem várt flotta szokatlan és fenyegető elhelyezkedését. Anakin behatolt a légkörbe és levitte a hajót olyan mére, ahogy csak tudta. A víz felszín súrolva suhant, Völgyek és tornyosuló kő alakzatok között siklott, fensíkok körülkörözött. Padme ott állt mellette, és jelek után fürkészve a látóhatárt leste. Látod azokat a füstoszlopokat egyenesen előtted? mutatta a nő. Azok valamiféle kéménynyilásból jönnek. Úgy van, értette egyet a napin. Megdöntötte a hajót, és a távoli füstsíkok felé szágódott. Egyenesen rászállt az egyik ilyen gőzfelhőre, és óvatosan leereszkedett a hajóval a nyílásba. Amikor Sirata rajon landoltak, ő és Padmé készültek elhagyni a hajót. – Figyelj, bármi történik odakint, tedd, amit én! – mondta Padmé. – Nem akarok harcba keveredni, mint a szenátus tagja talán sikerül megoldást találnom erre a kusza helyzetre. Anakinnak, aki mostanában a fényszabjája diplomáciáját gyakorolta, méghozzá elsöprő hatással, E szavak fájdalmasan igaznak csengtek. Rá ezt? kérdezte Pádmi, és a fiú tudta, hogy arcáról lerít a fájdalom. Ne aggódj, mondta Vigyót előttetve az arcára. Már feladtam, hogy vitatkozni próbáljak veled. Mögöttük, ahogy a leszálló rámpa felé lépkedtek, Ártú panaszosan felvinyogott. Maradjatok a hajón, utasította Padmi mindkét droidot. Aztán ő és Anakin kiléptek a föld alatti komplexumba, és szinte azonnal felismerték, hogy egy roppant méretű droidgyárba jutottak. Nem sokkal azután, hogy Anakin és Padmé távozott, Artudi kinyújtotta a lábait, leereszkedett emelvényéről, és azonnal gurulni kezdett a hajó kiárata felé. Bárlatos kis barátom! magyarázta neki Szrépio. Ha szükségük lenne, a segítségünkre, megmondták volna. Sokat kell még tanulnod az emberekről. Artú visszacsipogott rá, de továbbgurult. Ahhoz képest, hogy csak egy gép vagy, túl sokat gondolkodsz. Vágott vissza Szölypió. Engem arra programoztak, hogy megértsem az embereket. Artú egy sorozat rövid és udvariatlanú kurta csippantással válaszolt. Hogy mit jelent ez? Visszhangozta Sripió. Azt jelenti, hogy itt én parancsolok. Artu erre még csak nem is reagált. Már a rámpán siklott, kigördült a hajóból. Vágy! Kiáltotta utána Sripió. Hová még! Neked egyáltalán nincs eszed? A válaszként adott füttyögés eléggé diszonáns volt. Milyen garamba? Artu felgyorsult és elgörgött. – Kérlek, várj! – a Szrépió. – Tudod, hová megy? Bár a válasz messze állt a magabiztostól, Szrépió egy valamit biztosan nem akart. Egyedül maradni. Sebesen meglódulva beérte Ártut, és idegesen motyorászva lépkedett mögötte. Anakin és Padmé végig a gyárváros hatalmas oszlopokkal szegélyezett folyosóin. Lépteik hangját elnyomta a lenti nagy, csarnokokba sorakozó gépek zümmögése és dübörgése. A hely kihaltnak tűnt. Anakin szerint túlzottan is. Hol vannak ezek? Suttogta ön öntudatlanul visszhangozva a fiú gondolatait. Anakin feltartott kézzel intette csendre, és a fejét oldalra billentve érzékelt valamit. Várj! mondta. Anakin még magasabbra emelte a kezét, és tovább hallgatódzott, de nem a fülével, hanem az erőt fürkésző érzékeivel. Volt itt valami, valami közeli. Ösztönei arra késztették, hogy a mennyezet felé emelje tekintetét, aztán döbbenten és rémülten látta, mint fölötte a kereszgerendák valósággal lüktetnek, mintha élnének. Anakin! Kiáltotta Padmé, látva, amint szárnyas alakok bukkannak elő a gerendák mögül, mintha csak azokból nőttek volna ki, és sebesen zúdulnak lefelé. Magas és szikár, erős izomzatú lények voltak, de nem véznák. Naranyszínű bőrrel, lebernyek szárnyakkal. Anakin fényszabjája már is elővillant. Ösztönösen megperült, reflexből odavágott, és leszette a szárnyát annak a kreatúrának, amelyik lecsapott rá. A teremtmény tovább sodródott, a padlóra hullott, de azonnal egy másik lib a helyére, aztán még egy harmadik, és vakmerően rárontottak a padavánát. Anakin jobb felé döfött, azonnal visszarántotta a pengét a füstölgő húsból, aztán a feje fölött ívbe lendítette balra. Két újabb támadó bukfencezett a padlóra. – Fuss! – kiáltotta a padmének, de a lány már rohanta a folyosón a távoli ajtónyílás irányába. Anakin a fényszabjáját lengetve tartotta távol magától a makacs teremtményeket, de közben ő is rohan. Beszágódott az ajtó nyíláson a lány mögött, és csak nem mindkettel lezuhantak annak a kis kezelőhídnak a végén, amely egy roppant mélység fölé nyúlt. Vissza! – kezdte mondani Padmé, de mire ő meg Anakin megfordultak volna, az ajtó csattanva bezárult mögöttük, és ők ott ragadtak ezen a bizonytalan kakasülőn. Újabb szárnyas teremtmények jelentek meg fölöttük, de ami még rosszabb, a kezelőhíd elkezdett visszahúzódni. Padmé nem habozott, leugrott a nem sokkal alatta húzódó futószalagra. Padmé! kiáltotta annak ér rémülten, és már is ugrott a lány mögé a szalagra. És ekkor a szárnyas geonózik rávetették magukat, ott suhogtak, kapkodtak körülötte, és ő kétségbe esetten csapkodott fényszabjájával, hogy távol tudja tartani őket. Oh, – Ó, tervező! – motyogta szvípió, miközben össze-vissza forgolódva a roppant méretű gyárat. Egy kiszögelésre értek Ártóval, ahonnét beláthatták a főterületet. – Gépek teremtenek gépeket! Milyen perversz! – Ártó egyetértően csipogott. – Higgyadj le! – szólt rá Svipió. – Miről beszélsz? Nem vagyok az utadban. Artu nem állt levitatkozni. Gördülni kezdett, és letaszította a Shreepiot a párkányról. A sikoltó droid rázuhant egy szerencsétlen repülő szállító droidra, aztán még lejjebb hullott az oldalsó futószalagra. Artu önszántából legördült utána. Begyújtotta apró rakitáit, és így röppent át a mélység fölött a távoli konzolok irányába. – Ó, a fene, essem beléd, Arthur. Kiáltotta Slipió, és keményen küzdött, hogy összeszedje magát. Figyelmeztethettél volna, vagy beavadhattál volna a tervedbe? Beszéd közben végre sikerült felállnia. Épp egy viszintes vágógép előtt. Slipiónak épp csak annyi ideje maradt, hogy felsikkancson, mielőtt a pörgő lap elválasztotta a fejét a válaitól. A teste rázuhant a szalagra. A feje pattogva hullott le egy másik futószalagra, amelyen más fejek is sorakoztak. Harci droidoké. Egy hegesztő állomással késebb c 3 feje egy harcidroid testére került. Hú, oh, te ronda! kiáltotta. Miért kell bárki is ilyen csúnya droidokat? Sikerült oldalra pillantania, és láthatta, mint eredeti teste állva begördül a többi droid közé, ahol egy harcidroid fejét hegesztették a nyakára. Egy-egy kis zavaros... Nyűszítette a szerencsétlen Szripió. Ráadásul Artuditó még csak oda sem figyelt a gép barátjára. Megpillantotta Padmé úrnőt, és azonnal a nyomába erett. Padmé kapálózva össze-vissza hengeredve próbált lábra állni, de minduntalan elesett. Visszafelé próbált mászni, de a futószalag elragadta, és hirtelen a lezúduló prések alatt találta magát. Olyan gépek között, melyek elég keményen csapnak le ahhoz, hogy az olvad fémszálakat súlyos droid páncélok részévé sajtólják. Épp csak kicsusszant az egyik döngölő alól, és éppen sikerült lábra állnia a következő előtt. Elkeseredett dűvel ugrott vissza, várva a megfelelő pillanatot, hogy a súlyos döngölő fej felemelkedjen a vezéroszlop mentén. És ekkor egy szárnyas geonózi csapott le rá, megragadta és kibillentette az egyensúlyából. Épp csak annyi figyelmet fordított erre a támadásra, hogy pillanatnyilag kiszabaduljon. Aztán remélve, hogy jól becsülte meg az ütemet, hirtelen előre szökken, sebesen ugrott és mászott, és épp, hogy kiért a túloldalon, a döngölő fej dübbenve csapott lemögötte, pontosan az ő tüldöző geonózi fejére, szétlapítva azt. Padme még csak nem is látta ezt, mivel a következő döngölőt figyelte sikerült átgördölnie alatt a biztonságban, de amint kibukkant a túlódalon, egy szárnyas lény ágaskodott fel közvetlenül előtte, beburkolta lebernyek szárnyaival és megragadta erős karjaival. Pád mé derekasan küzdött, de a teremt mint túlságosan erősnek bizonyult. Oldalra röppent vele a futószalagról, aztán minden nélkül elengedte terhét. Pád még keményen belezuhant egy jókora üres tartályba. Gyorsan összeszedte magát, és megpróbált kimászni, de a tartály mély volt, és nem akadtak benne kapaszkodók, amelyek segítségével kiúthatott volna. Anakin elszántan viaskodott a csapat szárnyas geonózival, és közben a halálos prészgépek között ugrált, de valahogy mégis sikerült látnia a történteket. pádbé kiáltotta, miközben átrohant a döngölő fej alatt, látva a fenyegető katasztrófát. Azonnal rádöbbent, hogy nem tud segíteni, és a tartály, amelyikbe a lány belehullott, gyors ütemben halad egy adag öntésre váró olvad fény felé. Padmé! És ekkor ismét harcolnia kellett. És miközben levágott egy újabb szárnyas kreatúrát, egyre rémültebben ebben figyelte, mint sodródik szerelme a végzete felé. Hevesen vagdalkozott, elhesegette ellenfeleit, és kétségbe esetten iramodott Padmé irányába, és újra a nevét kiáltotta áttört egy másik soron, droid részeket röpítve mindenfelé, aztán átszökkent egy másik futószalagra, amely éppád mély felé vitte, aki még mindig tehetetlenül küzdött, miközben egyre közelebb sodródott az olvat fém tömeghez. Arra gondolt, hogy az erőt kihasználva odaugorhatna a lányhoz, ám túl közel került egy másik géphez, és egy satuszorult a karjára, amely egy beprogramozott vágógép elé penderítette. Anakin nagyot rúgott, mindkét lábával eltalálta a szárnyas lényt, amely üldözte őt, és a geonózi hanyatt esett. A fiú minden erejével küzdött a gépkérlelhetetlen szorítása ellen, és épp időben sikerült oldalra savarni a testét, hogy elkerülje a vágó pengét. A karjával legalábbis. Megrökönyödve látta, ahogy a gép ketté szerte a fényszabjáját. Aztán, amikor felnézett, egy pillanat alatt rádöbbent, hogy a fénykard a legkevesebb vesztesége. Padmé! kiáltotta. A túloldalon r 2 Padmé tartája közelébe. Sietve munkához látott, becsúsztotta a vezérlőkarját a kompjúter csatlakozóba, és lapozni kezdte az adatállományokat. Higgattam végezte a munkáját, és igyekezett kirekeszteni azt a tényt, hogy Miss Padmé hamarosan egyé válhat a megolvad fémmel. Végül sikerült lekapcsolnia a megfelelő futószalagot. Az hirtelen leállt Spadménak, aki alig egy méterre volt az olvat fémtorcsától, éppen csak annyi ideje volt, hogy elkönyvelje a megkönnyebbülést. Máris egy csapat teremtmény csapott lerá, és felragadták őt erős karjukkal. Anakin félrerugdosta egy újabb támadóját, és tovább küzdött a karjásatúba szorítógéppel. Csüggetten látta, mint egy csapat halálos droid gördül oda, és pozícióba helyezkednek körülötte. Azután egy páncélos rakéta ember libbent belé be lövésre sugárvetőt tartva felé. – Nem mozdulj, Jerry! – parancsolta. Amidala szenátornő a hatalmas tárgyalóasztal egyik oldalán ült, Anakin Skywalker pedig védelmezően állt mögötte. Velük szembe gyúkugróf terpeszkedett, Django fett a háta mögött. Alig ha lehetett volna ezt felek tárgyalásának nevezni, hiszen Django Fett fegyvert viselt, Anakin pedig nem és a teremben végig geonózi őrök sorakoztak. Ön fogva tart egy Jedi lovagot, Obi-Wan Kenobit, mondta Padmé nyugodtan abban a hangnemben, amelyen oly sok szenátori tárgyaláson sikerrel járt már. Hivatalosan követelem, hogy adja át őt nekem most azonnal. Ő bűnösnek találtatott kémkedés vágyában, szenátor, és hamarosan kivégzik. Pár órán belül úgy hiszem. Ehhez nincs joguk, mondta Padmé, alig valamivel emeltebb hangom. Ő a köztársaság tisztje. Mi itt nem ismerjük el a köztársaságot, jelentette ki Gyukú. Azonban, ha a nábu csatlakozna a szövetségünkhöz, valószínűleg méltányolnám a kegyelmi kérvényét. És ha nem csatlakozom a lázadókhoz, feltételezem ez a Jedi is meg, ha aki velem van. Nem óhajtom kényszeríteni önt, hogy akarata ellenére csatlakozzon az ügyünk szenátor. De ön józan és becsületes képviselője népének, és feltételezem azt akarja tenni, ami legjobban szolgálja az érdekeiket. Nincsenek még torkik a korrupcióval, a bürokratákkal, a képmutatással? És ön, legyen őszinte szenátor. A férfi szavai belemartak Pádmé lelkébe, mivel tudta, hogy van benne valami igazság. Épp elég ahhoz, hogy hitelt adjon gyúkó érveinek, melyekkel oly sok rendszert rá tudott venni, hogy csatlakozzon a szövetséghez. És persze a helyzet realitása még mélyebben érintette. Tudta, hogy igaza van, és az eszmélyi jelentenek valamit, de hogy állhat egy szemben azzal a tényel, hogy ki fogják végezni, ha kitart az elvei mellett. És még ennél is több. Miként tarthatna ki az elvei mellett, ha ez azt jelenti, hogy anaként is megölik miatta? Ebben a pillanatban fogta csak fel, mennyire szereti a padavan, ám ugyanakkor azt is tudta, hogy nem tagadhatja meg mindazt, amit egész életében hitt. Nem, még a fiú élete és a sajátja kedvéért sem. Az eszmék még léteznek, Grófur, még ha az intézmény gépezete akadozik is. Ön ugyanazokban az eszmékben hisz, mint mi? Vágta rá azonnal gyújkuk, megragadva nyilvánvaló lehetőséget. Ugyanazokban az eszmékben, amelyekért mi küzdünk. Ha igaz lenne, amit állít, önnek a köztársaságba kellett volna maradnia és segítenie a Patin főkancellárt munkájában. A főkancellár jót akar, hölgyem, de alkalmatlan erre, mondta gyuku Azt ígérte, hogy csökkenti a bürokráciát, de a bürokraták erősebbek, mint valaha. A köztársaságot nem lehet helyrehozni. Az ideje lejárt. A demokrácia a köztársaságban csupán színjáték. Egy játszma a szavazók megszerzéséért. Eljön az idő, amikor az a megszállott pénzhajhászás, amit a köztársaságnak neveznek, Elveszíti a demokráciának és a szabadságnak még a látszatát is. Padmé összeszorított fogakkal hallgatta ezen érveléseket, és tudatosan emlékeztette magát, hogy a férfi túloz olyan megvilágításba helyezi a dolgokat, melyek őt hihető színben tüttedik fel. Csupán át kellett látnia a hazugságokon, látni a fogakat a kígyó csábító tánca mögött, és nem feledkezni meg arról a tényről, hogy fogójként tartja itt és ki akarja végeztetni ejten -e, ilyen fog a köztársaság is halára ítélni? És ő? Azt hiszem, jelentette ki új út határozottsággal, tudok a szövetségről, amelyet a kereskedő föderációval, a kereskedelmi cégvel és másokkal kötött grófúr. Itt nem az történik, hogy egy kormány korrumpálnak az üzleti érdekek. Maga az üzlet válik kormánnya. Nem fogok elpártolni mindattól, amit tiszteltem és amiért dolgoztam. Nem fogom Cserben hagyni a köztársaságot. Tehát a Jedi barátait hagyja Cserben? Az ön közreműködése nélkül semmit sem tehetek, hogy megakadályozzam a kivégzésüket. És ezen kijelentése elárulja miféle az ön által javasolt jobb jövő, jelentette ki Padmé kereken, és hangja szilárdan csengett ellentétben a szívét és lelkét marcangoló aggodalommal és kínokkal. Az ezt követő csendben Gyuko rámeredő tekintete az udvarias méltóság pózából egy haragos ellenség tekintetévé változott, csupán egy pillanatra, de aztán visszanyerte szokásos nyugodt és méltóság teljes modorát. – És mi a helyzet velem? – folytatta Padmi. – Engem is kivégezted? – Nem vetemednék ilyesmire – felette Gyuko. – De vannak bizonyos személyek, akinek erős érdeke fűződik az ön elhalálozásához, hölgyem. Attól tartok ennek semmi köze a politikához. Ez személyes ügy, és hatalmas összegeket fizettek ki az ön meggyilkolásáért. Biztosra veszem, követelni fogják majd, hogy a kivégzésnek ön is részese legyen. Sajnálom, de ha nem működik együtt velem, át kell adnom önt a geonózi igazságszolgáltatásnak. Az együttműködés nélkül semmi többet nem tehetek önért. Igazságszolgáltatás? visszhangozta Padmé hitetlenkedve a fejét ingatva sokat mondó gúnyos mosójal. Aztán mindketten hallgattak. Gyukut türelmesen várt néhány pillanatig, aztán megfordult, és odabicente Django fettnek. Elvezetni őket, parancsolta a fejvadász. A legnagyobb csalódottságára, Frippió hamarosan rájött, hogyan értette a geonózi, amikor azt mondta, a sorba vele. Egy csapat gyakorlatozó harci droid közé került, melyeket 12x20-as alakzatban alapos tesztelésnek vetettek alá, mielőtt a hatalmas kifutó pályákra terelték őket, ahol bezsuppolták valamennyi a kereskedő föderáció hadihajóiba. Olyan zaklatott volt az oda nem illő protokoll droid, és annyira szokatlan volt számára az új teste, hogy amikor a geonózi kiadta a balra átparancsot, jobbra fordult, és amikor a gyakorlatvezető ezt követően lépésindult vezényel, a vele szemköztálló harci droid egyenesen nekigyalogolt hátrafelé sodorva, mivel hogy a parancsot követte, és nem volt improvizatív képességgel felruházva. – Ó, állj már, le! – rimárkodott Fripió. – Összekarcolsz! Könnyördük, állj le! A harci robot nem reagált, lévényhudőt arra programozták, csak a kiképző parancsnok utasításának engedelmeskedjen. – Ó, állj le! könyörgött ismét Szripió, attól félve, hogy hanyatt esik, és a harcidroid meg a mögötte masírozó négy másik átgázolnak rajta. Érzékelői, melyek immár új törzséhez csatlakoztak, hatékony megoldást kínáltak a problémára. Anélkül, hogy felfogta volna mit cselekszik, Szripió kilőtte jobb karjának lézerét az harci harcidroid melkasába, és darabokra szaggatta azt. – Ó, tervezőm! kiáltotta Szripió. Áj! üvöltötte a geonózi kiképző parancsnok, és az összes droid azon nyomban megtorpant. Kivéve szerencsétlen Srippiót, aki meghökkenten állt ott, törzse jobbra-balra forgolódott, miközben megpróbálta kitalálni, mit tegyen. Hallotta, amit a parancsnok azt kiáltja, hogy 4.7-es vissza-újra programozásra, és amikor felfogta, hogy ez éppen az ő pozíciója a menetoszlopban, tudta, hogy a geonózi róla beszél. – Várjatok, nem, ez tévedés! – kiáltotta, ahogy néhány zömök karbattató droid gördült melé, és megragadták őt satuszerű karjaikkal. – Ó, hiszen ez teljesen helytelen, belém több mint három millió nyelvet programoztak, nem nevetelést!